Tinka ja, tinka tunga tiga Tinka tinka Tinka tinka Tinka tinka Tinka tinka Tinka tinka Tinka Välkommen till k Vi har samlats i villrummet här på jobbet och det ska vara någon sorts spatema tror jag. Vi som pratar idag är jag, k p och K.P. Ludvig heter jag. Kåpe Jossan. Kåpe Jossan. Så det är vi tre. Ja. Nu sitter vi i... Jag vet inte om vi har fler sängar på jobbet, men vi har ett, ett rum som man kan gå och vila i. Oh, är det? <laughs> det ligger, What? <laughs> Lägg den där borta, den andra där. Det där är inte bara, det ligger polkagrisar i den här sängen från någon som har varit här innan. Ska vi börja med att beskriva det här rummet? Det är eh, ungefär en meter lite drygt brett och kanske max två långt. Och det består till stor del av en säng det här rummet. Där nu Lukas alltså hittade polkagrisar. Vilrum, jag tror det används om man känner sig trött eller möjligtvis sjuk. lite sjuk. Vi är inte här för att vi är sjuka utan för att vi tänkte ha lite... Behagligt. Ja, det är jättemysigt. Mm. Vi har lite så spar. Vi har kaffepulver, avokado, kokosolja, salt, spirulinapulver. Vet du vad det är, Lukas? Det är algpulver. Jag har aldrig mm. spaat med mat förut. Så Nej. allt jag säger nu har jag läst på internet. Aa. Inte själv, själv upplevt. Men spirulinapulver ska tydligen vara jättebra på vintern. Det ska ge så här glow till... Ansiktet till exempel, pigga upp lite trött vinterhud. Vi har även honung på golvet, mm, gott. Och så har vi något som vi också har hört som är enligt de som gillar grön hudvård så. Mm. och eh, renlevnad överhuvudtaget, gurkmeja. Det är tydligen mm. det är grejen. Det är tydligen något av det bästa jorden har att erbjuda, enligt källa internet. Man blir lite gul men det får man leva med. Jag ska ju få möta dig <laughs> ja. Men vad härligt att du kommer att komma då lysande av, eh, och så fräsch. Glow, spirulina ja. glow kommer du ha. En... Ja. Lovar att minst en på mötet kommer att säga vad fräsch det ser ut. Anledningen till att vi gör det här är att mm. vi har fått önskemål om att prata om våra största rädslor. Och det kan ju vara väldigt obehagligt. Ja. Så då tänker vi att du ska kompensera genom att ha du så behagligt som möjligt. Men Ludvig, mm. medan jag gör en härlig ansiktsmask här till dig berätta, vad är du... Wow, det här grön, kan jag säga. Vill ni höra om mina rädslor? Ja. ja. Mm. Har ni läst eh, senaste tidningen som kom? Kp precis. Ja. ja, det är härligt. Kåpiga fixar. Där träffar ju elvaåriga Mina en orm. Just det. Och hon är livrädd för ormar. Jag, jag kan inte säga att jag är så här så att jag blir livrädd med jag ser en orm på tv eller i, eller i en bok. Men jag är... De få gånger jag har stött på en orm i naturen, då har jag verkligen blivit liv, livrädd. Även om det har varit en liten? Ja. Har du stött på orm i naturen många gånger? Det har jag faktiskt gjort. Och det, här, men det jag har märkt, som jag tycker är väldigt typiskt för en rädsla, är att det är någon väldigt urkänsla ur i kroppen. Fly. Det var som senast att jag var ute i trädgården och så såg jag hur det prasslade till i, i, i gräset. Och då så var det som att jag hoppade två meter upp i luften verkligen. Och så skrek jag, orm! <skratt> I ett försök att skydda mina barn som var kanske 10 meter bort. Och jag tycker det var äh... så genialt att även om det blir en sån instinkt ur reaktion liksom. Att du ändå var kapabel att skrika det bästa ordet du kunde skrika. För orm är ju ändå nej men då fattar man precis. Här är en orm här ska inte gå. Du är ju ja. genial ja, att det var skrika ju, det var, du var inte ju inte bara skrika ett ljud ja, eller Jag liksom. tror många hade skrikat ett ljud. Mm. Det var ju ingen orm. Nej. Utan det var ju kanske trädgårdsslangen. slangen. Men ändå, det visade lite vilken Ordet det ju inte passa lika bra längre. Nej. Det visar ändå vilken påverkan just det djuret har på mig för jag skulle inte om hade jag trott att det var en råtta eller något annat så hade nog inte blivit lika så här innerligt rädd för den. Nej. Men det, det finns väl många människor har väl anlag för just orm spindel. Rädsla mm. att deras mm. de djurens rörelsemönster är Triggare än rädsla. rädsla. Men jag har märkt att alla människor har inte det. Nej. Och jag tror också att genom tiderna så har två olika strategier kunnat löna sig. Ja. Dels den som bara blir helt lugn, har en orm skrider mm. åt sidan, flyttar mig försiktigt. Mm. Eller då den, <laughs> ja. båda de taktikerna kan ha funkat och liksom överlevt i evolutionen tror jag. Men på stenåldern de som, hade ju de, ju... de som dog ut däremot på stenåldern var det de som började gosa med dem direkt. Mm. Alltså är ju också, när man är rädd för något de flesta vill ju undvika det man är rädd för till varje mm. pris, och därför tyckte jag det var så himla modigt av Mina att skriva in till där de flesta som skriver in önskar ju det bästa de vet roliga saker Hon, ja. hon skrev ju och önskade att få träffa en snäll orm för att bli av med sin rädsla eftersom hon ormar är det värsta hon vet ja. så det tycker jag var jättemodigt och hon var ju på riktigt så rädd så att hon fick en Sån där reaktion som du fick när du såg trodde det att se orm. Ja. Bara hon såg en orm på bild så blev hon så rädd. Ehm, och ändå, så som ni ser hur bra det gick i KopiFix, jag ska inte avslöja allt, men om ni har läst den ehm, så står hon ju där med en orm runt halsen. Ja. Så vi att det är kp 1 2018. Ja, precis. Och, och när ni hör det här så är det förhoppningsvis början av februari. kp mm. 2 kommer typ. Kopi 2. Nu. Jag är ju här nu, ja. Vill ni veta vad jag är rädd för? Ja. ja. Höjder. Aha. Om det inte finns taket, då är det lugnt. Ja, då kan det vara hur högt som helst. Japp. Men om det inte finns taket, är jag livrädd? vilken höjd blir du rädd från då? Du beror på vad det för någonting under. Vi säger att stup bara nere i skogen. I skogen? Ja. ja, då är det 4-5 meter som jag börjar bli rädd på. Ja, det är ju lågt ändå. Det är ja. Ja. det är som om du och jag skulle ställa oss på varandras axlar. Ja, precis. Det Men... skulle vara längst upp, då skulle okay. du tycka det var högt. Eh, ja, fast jag menar från fötterna, inte från huvudet. Så då hade mina ja. fötter varit på 1,80 ungefär. <laughs> en och... Då har huvudet också, 1,65. <laughs> så ja. det är ingen fara. Men, eh, ja, om det är vatten under så kanske gränsen är typ 10 meter. Alltså, om jag vet att vattnet är djupt. Ja. Men det låter ju som en ganska naturlig rädsla eftersom det är ju farligt att vara på en hög höjd utan staket. Alltså det är ju inte det, det är bara farligt att ramla ner. Jo men det finns ju risk att man gör det. Ja, det är typ inte så stor egentligen. Men, men jag har märkt att jag är... det är mer än, än den genomsnittliga höjdrädslan. Vet du varför? Har du ramlat ner från något någon gång? Nej. Nej, jag vet inte varför. Jag tror att ärftligt. Min pappa också höjde Men tror du att han då har överfört sin rädsla på dig genom att du har sett honom vara rädd och sådär? Ja, och så, har du, mm. så har vi ju samma anlag också. Så det är säkert en kombination. Mm. Men du tycker ju... Du berättade ju i förra podden att du gillade att hoppa eh, från eh, trampoliner som ja, är högt upp. Ja, men då upp. är ju ju yes. djupt vatten. All right. för du tio var ju inga problem för Nej, jag sa det Nej, så är det. Gränsen är tio. Man säger ibland såna här... Eh, Knasbollar som hoppar från klippor och så här som är jätte, ja. jätte högt upp. Men jag har gjort det, och den klippan kan vara så här, 8-9 meter. Ah, okay. Men jag, jag tror inte jag skulle 15 då skulle nog märka att det var för högt liksom. mm. ja, För att redan på 10 meter om man hamnar snett i landningen så svider det ju. Och eh, som kille så ska man absolut inte landa med lite liksom benen isär från tio. Det blir mm. någon sorts så kallad det är... är... <laughs> Ohörd. Men om du är på en höjd mm. utan staket hur reagerar du? Då får du någon fysisk reaktion? Ja, höjdpuls. Eh, och så skärpta sinnen. Och eh, måste backa långsamt. Jag kan inte släppa... Jag kan inte vända ryggen till utan jag måste backa så att jag ser <laughs> så att kroppen på tror att jag kan börja gå åt fel håll om jag inte... <laughs> Minns du någon gång när du har blivit jätterädd? Ja, men det får på mena man menar med jätterädd. Jag har ju som sagt långsamt backat ifrån varje sån sitt... Det, liksom, det har aldrig varit någon som tvingat mig att gå fram till kanter. Om jag skulle vara tvungen att göra det så skulle jag åla. Mm. Men litar du alltid på staketen? För det kan jag känna att jag kan vara lite... Jag måste nästan dra lite i dem ibland. Så här för att se jag gör ju en bedömning. Det här staketet det är trovärdigt. Liksom. Mm. Men har ni tänkt på hur konstigt det är att om man skulle gå på en planka som låg på marken mm. kan man gå på en planka som är typ lika smal som en sko Och det är ja. absolut inga problem att balansera på den ja. Men så fort något är högre upp, då går det typ inte att gå ja. på det eh, Och jag kommer att tänka på nu, jag gjorde för flera år sedan Ett reportage på en cirkus jag Träffade en tjej som höll på, hela hennes familj Föräldrarna och stora syster var lindansare Och då brukar hon öva och ibland satte de upp en låg lina till henne. men hennes föräldrar tyckte att det var mycket mycket bättre att hon övade på den höga linan för att just ja, att man får den där effekten att man får högre puls bara för att man vet att det är så högt upp och ja, de tyckte att man ska aldrig som lindansare så ska man aldrig lära sig att man kan slappna av på linan vilket man mm. ju kan göra om den sitter långt ner. Ja. Utan man ska ha den där höga pulsen och ha de där skärpta sinnena varje gång man är på linan. Jag har ju, jag har ju en jättestor rädsla. Det är ju verkligen en fobi. Ja. Och jag har varit så rädd så att jag har nästan inte kunnat prata om det. på Eller när jag var yngre vågade jag nästan inte prata om det. Och... Jag har nästan inte vågat säga det jag är rädd för. att Jag har liksom pratat som, som de gör i Harry Potter om Voldemort och sagt <laughs> det eller du vet vad. Mm. Ja, så. Och så liksom vill jag då att den andra ska fatta ändå eller säga ordet så jag slipper säga det. Mm. För att bara ordet är för att det så mycket äckligt för men... mig. det är inte lika jobbat om jag skulle säga det som om du säger det. Nej, ha? eller jag, jag gillar ju inte att höra det men jag har bara svårt för att säga det. Nu mm. mm. säger du då, Ludvig? Så vi... ja, det här handlar om att kräkas. Just det. Ja, Nej, men jag tycker det är jätteobehagligt när någon kräks. Och det är ju inte bara i verkligheten utan även om jag ser någon göra det på film. Och då är det inte ens på riktigt kanske. Men det, det, är, liksom, det är det värsta jag vet. När kräktes du själv senast? Nej men jag gör aldrig det. Och det är det som är så sjukt. Jag tänker alltid på att jag inte vill göra det. Mm. Men egentligen så jag, jag har inte gjort det sen jag gick i lågsadé. Hände det något väldigt hemskt då den gången? När jag var redan där då. Det, jag mm. hade den här rädslan. För att jag minns när jag fattade att ja, men jag nu kommer jag behöva göra det här. Då fick jag verkligen panik. Mm. Mm. Så jag vet inte var den kommer ifrån. Men när jag var yngre. För jag som sagt har alltid vetat att jag är jätterädd på det Då trodde jag att jag var ensam om att tycka så här. Mm. Och då vågade jag verkligen inte säga det till någon. Men sen, nu när jag är äldre så vet jag att det är en av de vanligaste fobierna som finns. Och det är jättemånga som känner likadan. Men det jag tycker är lite häftigt ändå, mm. det är att det finns inget annat som jag är så rädd för att man verkligen... att kroppen tar över kontrollen att jag kan inte styra hur jag reagerar när jag utsätts för det här jag blir som en, en häst som flyr, eller som ett flyktdjur eh, en ganska komisk situation var det ganska länge sedan nu men då hade jag precis träffat en kille som jag gillade, det var en av första gången när vi träffades och så var vi på stan så skulle vi gå in på ett café och fika och så hade vi precis köpt det vi skulle ha. Då så var det ett barn som ställde sig upp och kräktes mitt på golvet. Mm. Ja, då får jag ju panik. Då stänger min hjärna av. Jag tror att det är någon skydds, skyddsfunktion. Att det här ska inte du behöva ta in. Så vi stänger ner din hjärna ett tag. Eh, tänker jag. Eh, och så flyr jag ju såklart. Så jag springer ut från med. Och... Eh, Ja, den här killen, han märkte inte ens att det hände. Eh, och så, stod, så vaknade jag liksom upp ut, långt utanför, så här, på trottoaren. Ja. Vad tyckte han om det? Nej, men och han, han märkte ju inte att det hände. Han fattade inte vart jag tog vägen heller, för vi stod liksom inte prick tillsammans då. Ja. Så jag bara, men jag kan ju inte gå in igen. Det är det sist jag kan verkligen inte vara där. Så då tog jag upp mobilen och ringde honom- Ja, men jag är här utanför, kan, kan inte du komma ut. <laughs> och då får vi bara lämna våra grejer som vi hade. köpt. Men tycker du att det är jobbigt och just fin att läsa i KP för det är ganska ofta som det är en pinsamhet med någon som har kräkts. Det är ganska ofta, det är en bild också. Det är ganska på ofta någon som det, som illustratören ja. väljer just. Det. Ja, Nej, Illustratörerna men alltså, verkar gilla att teckna det. Ja, det har jag faktiskt. Jag svårare för att se även om det är en mm. illustration. Mm. Det finns KP-tidningar som jag. Und, nej, undvika ska jag inte säga. Men det var en gång vi hade en väl, ja, en baksida där en person vill, det mm. som kräktes väldigt vilt. Och den tidningen lade jag ju med framsidan upp hela tiden. Så om du åt något riktigt giftigt och var tvungen att kräka så kanske inte det ens gå. Nej men kanske det skulle, jag kanske skulle göra det väldigt, väldigt konstigt. Sjunga ut? Va? <skratt> <skratt> <skratt> Eller så har munnen sin bara näsan. Nej <skratt> Jag har ryktet rykte att ni hittar på flams. Ja, uh, så här är det. Jag har ju en uh, utmaning. Uh -huh. Eller jag har gett er en utmaning. Har ni glömt dem? Uh, ja, eller, ja, jag har tänkt mycket. Mm. Men jag har väl... För sig. Jag får se så fall hitta på... Ja, men det är några... kanske här. Jag ville ju att ni skulle hitta på mm. varsitt flams. Och det enda anledningen till att uh, uh, jag ville det... Det var ju för att jag har hittat på ett flams. Ja. Jag tyckte det var jättekul. Får vi ja. höra det? Måste ja. vi få höra. Mm. Vilken tv-kanal tittar man oftast på i Sudan? TV-kanal? Ja. Mm. Ni kan inte här. jag märker det. Cartoon Network. För att huvudstaden heter det. Ja, <laughs> ja det är kul. Ja, oh, men det var kul. Ja, ni gapskattar inte. Ja, men kan skattar lite. Det är bra. Jag att du tyckte det var så bra. Så ja. Och testa, dra något mer flams. Så, och det är väldigt vanligt att kopierarna kommer på egna flams och Just. skickar in. Så det var lite därför också jag kände att nu är det upp till bevis för er också. Mm. Men, alla, ja, kul, men, men, men ja, alla som har ett bra flams måste ju skicka in det till flams Det är ju bara att köra, liksom. Ja. Vi vill ju ha in alla flams. Ja, om ni vill att vi läser upp ert flams i podden så mejla på kpodden Ja, gör det. Så läser vi med glädje upp dem. Och jag lovar att hitta på ett eget flams till nästa gång. Okej, men då vill du höra Lukas nu då? Ja, uh, nej det blev inget. Ni, ni får ta båda era nästa gång då. då får ni det som, upp, som läxa till nästa gång. Ja, uh, okej. Okay, jag lovar. Men jag har hört att man kan skicka annat än flams till den här poddmailen också. Ja, uh, tips på innehåll. Ja. Uh. Absolut. Så var det nog mer som specifikt du tänkte på? Ja, man kan ju till exempel skriva en poddteater. Det har vi gjort förut. Ja, som Jag vi har spelat vi upp. upp. Den här. Man kan komma med utmaningar till oss. Yes. Ja, bara att säga vad man tycker. Är det dåligt? Är det bra? Vi kanske ska avsluta här då. Ja. Med läsarbrev. Som en liten sluttruddelutt här. Hur många har jobbat på KP genom tiderna? frågar vi KP Lukas. Och det är signaturen <laughs> tänk på den då. Okej. Det var jättesvårt. I början var de ju bara två tre stycken. Jag tror att jag har jobbat 412 personer på KP från starten. Ja. Visst är det lite lurigt också för de skrev ju inte alltid vilka som jobbade på KP. Nej. Man, man vet ju att, att Stina som grundade tidningen ofta hade hjälp av Lilly som, som de, de bodde ihop också. Så mm. De jobbade ihop och bodde ihop och då, eh, gjorde tidningen tillsammans. Men det var liksom de man kände till. Sen fanns det ju personer som jobbade jättemycket med tidningen i ja. det dolda. Ja, och många sådana skribenter som återkommande men som jag inte tror tillhörde redaktionen. Det liksom. man som hette Syrus. Han blev ju chefredaktör. Ja, det är ett ja. coolt namn också. Ja. Jag räknade i alla fall efter att jag hittade en lista här att det har funnits 14 chefer. Ja. Så det kan man ju säga då. Det är ändå ganska lite. Det är ganska få på 125 år. Mm -hmm. ja. Nu har jag ju varit i över sex år men är det är ju ingenting mot Margareta Lull Toss och, eller Stina Quint som båda har flera decennier som chefredaktör. Men ska vi säga så då eller? Ja, och glöm inte att följa oss på alla sociala kanaler. Vi finns ju på Snap, på Insta, på Facebook och så vår sajt KPWebben. En gång om dagen, in och kolla. Minst. Och så har vi ju en app, Kamratposten Plus. Där kommer man åt det bästa från KPB-webben och tidningen.